Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Shiko të ndërruar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 dhe feja ti është të mëshërshme. Dhe kemi dhe në gjithashtu se fakti që kjo fejë burën nga Allahu, i bje që me dëvërtet muslimanve kjo usil një loj një loj respekti të posa që më përballë fejës Allahot. Dhe shpeshtër janë të gatshëm të me dëvërtet të sakrifikujmë për këtë fejë, të angazhojnë, të përpjekjën, nështë të përtej asaj që mund të paramendonë në dukush. Nga se b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 të nëmë kuptën, se nuk ka drejt asë kush në këtë fej, asë të shtën dheq, asë të hik dheq, për vetë se me lejnë Allah të më nërë. E ku e marëm në lejnë Allah të më nërë, ajo ka morë fund në raport me fejnë Allah të më nërë, me vdekin e Muhammed s.a. Përndaj, kur theme se islam e shfeja Allah të nërruar shikos, këj bje se feja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 Dhe më sĩr arsyeti i hoqës, madje dorstada më thon, nëse ma le janë timukat unë për shkakun ta blini shtëpi. Apo, nëse ma le janë timu dy vakte unë, ai do hoqja, po po them kushtimisht. Më i thonë që në rregull, po e bëjmë këtë pazari. Ti fali dy, mua m'ablni shtëpia. A nën boni kin islam? Absolutisht. Absolutisht, ose pa pranumë. Nuk ka drejt as kush të anulojë ndonjë obligim, përveçse me lenë Allahu të manduan ndaj Allah ka obliguar 5 kote namazet, dhe ti mund të kesh hoxhën të afert, mund të kesh jerenimet e, hoxhë vetës e ti, nuk mund t'ja ndalë, absolutisht nuk mund t'ja minimizën dhe nuk mund t'ja zbres nëmë namazëve. Pse? Kësë është feja latë të manduar. Nuk është hoxhëa pronari i fesë, që ajta komentën si dënë, ta seron si dënë, as hoxhë, as as kush, kësë kjo është feja latë. Andaj kështë feja lat Se kuptimi i kësaj feje kthehet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Kur'ani e komenton Kur'anin. Dikon në Kur'an kemi ajete të përgjithshme që përgjithsojnë dhe më tutje diku në surre të atrejem shpjegimin të detajzuar të këtij përgjithësimi. Atëherë, kush kë komenton kjo pjesë e detajzuar e komenton këtë pjesë të përgjithsuar. Nga një në Kur'an kemi gjëra të përgjithsuara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 Sunneti pe pyegambërisah sallallahu alaihi ve sellem. Ai na ka dhënë so kuhjan kur janë kuh kohët e namazit, e si falet namazi, e kusht e namaz. Gjithë ato detaje i gjim ku? Sunneti pe pyegambërisah sallallahu alaihi ve sellem. Në, Në Kur'an e komenton Kur'anin. Dhe Kur'ani e komenton kush? Edhe tradita e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Dhe gjithashtu pasoj janë edhe praktikat e ashabëve të pejgamberisah sallallahu alaihi ve sellem, kuptimi i tyre është vendimtar gatë atacan e tum qone pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, nuk mund të dalë ndo kush të thonë se tash e kupton në fenë më mirë sa shapte pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Ata kanë kuptuar më së miri fenë. Për katër syë do të thot kur them se Islami është feja Allahut, e Allahut, ja vekjo përse është to. Feja e Allahut apo nuk është feja e njeriut apo? Atë nuk është pronë e njeriut. Nuk mund njeri të vendos çka kërame kallzu, e çka s'ka më kallzu apo e çka kemë me në melon Kur'an e çka kemë me ik mbi Kur'anit e çfarë obligimi kemi thon njerëzve e çfarë obligimi ska me thon njerëzve në, se kim ka drejt absolutisht nuk e ka drejt nga se kjo është e drejt ekskluzive Allahu te malluam a munden xhallarët me umblet dietarë të umblet dera Ramazanin që po vjet tash do të thotë që sot viten ver ta vendosin unë një më shtu dietarë të botës islamike Më vendoset jetë në dimër. Na po ngjëvni mujët. Ja, po po, krejt çu ju duhet na po jnone. Edhe po e lojm kur duhet e pojm kur duhet. Kët po lejm veç mujin pendrim, a bon? Leku. Po ju shton këta xhallan me bash, po mua mora nuk kan mundsi. Jo me lviz me muj, një ditë përpara se ne çesim. Në Ramazan ditëti si fillon dhe ditësim baran. Kjo është e që punë këtë fitë madhe. Nuk kanë të dorë njëri ju. Për vetë se, kuptimit të drejtë të saj. E përdorë në gjikën për të kuptu që ka lau për thotë. Asë gjithetëm. Dhe hajë zbatan. Dhe e praktikan. Ndërso, uh, formatizimin e fesë, nuk mund të abë njeri këtë. Nga sësjetë më feja lau të malu aratë. Tinë qofë se kje një dyqan. Apo? E kje dyqan. Dhe, E kelemruar aty se hapet në ora 7 dhe mbyllet në ora 7. Punan nga ora 7 dhe në ora 7. Këtë e ke kelemruar aty. Por ti kështu e kelemru. Dhe njështë e di se dyqani i të punan 5.7 dhe në 7, a po? Mirë, psa dhe hane, ditë pune, po ti diqka i lodur, i zënë, zdojnë zën, zën, me hap dyqanin. Psa hap farë? A kamën si dikush me të mënë përrisi? Psa se ka hapë? A, psa të qështë, dyqani jamë me da është të mbyllin një avë, shkëjnë pushime. Kështë më dojnë? Pëse është ime. Pas të më brendë dyqanit, mund të shes këpuc, mund të shes e tesha. Dyqan jamur të, unë qka du shes aty. Mund të shes pëm dhe për ime. Aktiviteti brendë shëmë, takon mua, ka se është pronë e ime. Mund të përshemull që, për një këtë saktuar, të zbratë smimin, pësat du. Edhe këtë mund të aboj. Pse, pësë është imja? Por nuk është fri Allahut dyqan, apo loj supermarketi, të futëm i në te, me një shpurë të ndorë, dhe qëfar dëshurëjmë marrim, qëfar lojmë, pas taj nuk është treg, që mund të negocijme trektarin për qëmimin, si kurse në treg, shkëm me blirë djath, a i thëtë kilogramme është 3 euro,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 skaui nuk mund gjej ujë do mor abdas Allahu ka obligu mor abdas po skauj lo po mor abdas po nuk ka ka lecim ka lecim kush e ka sill kët lecim jone jo valla as aj me mennat Allahu ka sill Allahu xhalleh ka thon fa in lam tajidu ma an nes nuk gjeni ujë fataimu saidan tayyiban mereteum me dhe me dhejtë e pasër, në më përdori një dhevën në vend të ujit, kush e ka silë këtë lehëtsim dhe këtë alternativë? Allahu, ande e morëm, lehëtsim. A gjërusi, ka me uthu, ludhët rruga, vapë, mundime, a banë me prishëm, së Ramazan me hungra banë. Nuk gëzën e me thonë, asë banë, asë nuk banë, së dimëna. Në të me shriku që ka thëtë Kur'ani. Allahu gjëllë e walla, thëtë, se, hëmën kë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 Mënë tjetë të është a i përleme pas po me fene Allah të madhënuar. Por jo me, me, me atë që e interpretën, atë që e për cilë një regullë saktuar fëtar. Në kështu kemi thënë e për mbulesen. Në nuk mund nëgociujem për mbulesen, nuk mund bëjmë kompromisa. Absolutisht, përësë Allah e ka bëhë obligative. Nga se nuk e kam bërë unë obligative mbulesen. Asaj, asaj, asë as kush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 e ka obligativet të mbullot. Për në taj, edhe, edhe ajetit kur anore, djetarët i kuptimin e dyne e ka në forcuar me atë që quet i gjma, konsenzus, ka një loj, pajtimi, unanimitetit, për bashkë më styre, se kjo është obligativet. Gjëshë namazë e kështë më ratë. Ma djetarët që kemi afër haqën, haqëlerët që dhëtë shkojnë haqë që kanë filluat pregadit, në alhamdulillah, Allah Gjellarë ale u alesoft rrugën, Në advërtet pranuar tek Allah, sepse do të flasim ne inshallah për këtë temë kur të vijë koha para se të udhthojnë haxhitar. Vin një er nga Gjithëthonte Botës, Botë, botë kallabllak. Maun dhe propozoj me të them pse musliman çka ti kallboni kallabllak e shtyni telaşe, apo pse se bëni haxhin dyra në vit, grup e grupë. Ça po gudhet ton me një në vak me dollarë në Rafat? Ka vakt 3 milion haxjian, për shkak të haxhit. 3 milion të me kunë në Arafat, me një ledin, me një fushë për një dit. Pa problem kja, së ujë, së ka ujë në shtë të venë sin zen, në shtë problem është dhe me dalë, këtë ata njerëze, pësë si ndani? 5 dit në haqë me shku njerëz, një dit, për shambull, me shku kontinjëti i Evropës. Gjithë që ka nga Evropa, ditën e hanë e do në Arafat, e krynë, pastaj Afrika, pastaj Azija pastaj Amerika, më rap, për një avë dit, edhe shlir, edhe s'ko zahmet, s'ko kërgjë e kryin, Arafatin. A ban kja, le gjikishti bjen, interesant, ku ka vala bon kja, nuk ban, nga se kush në ka thon me do në Arafat, Allahun në ka thon me do në Arafat. E Allahun që ka thon me do në Arafat, a ka thon Në Arafat, është një avë, një muja, ka një dit, ka thon një dit, është Në Araf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 më brenda ditëve të saktuara, së Allah e ka që vetër, janë ditë të saktuara, dhe përfundo në haji. Për këtë arsuje, shërkujë në ruar, duhet të kuptojmë drejtë, e jo nërveç të kuptojmë që ka këthën Allahu, veç, nëse kështu këthën Allahu, dhe qëfë se kjo është aje qëka Allah ka kërgu e pineve, atër e ti ka të negocion me këndush, kjo është kërkje së Allah e të manduar, kështu Për ato drejtatorë kanë respektuar në masë të madhe këtë rregull. Ka pasur këtë rregull një shentrit posaçme tek ata. Mamën nikull e kanë kuptuar se kjo është atë që Allahu ka kërkuar për tyne, apo kjo është atë që e ka mësuar edhe Sai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për ne kur thjemë është feja Allahut, është feja dijes, është feja mishires, është feja drejtësisë, është feja vërtetësisë, është feja faljes nga sa Allah është i ti. Kërthemi së është feja Allahut, ka një respekt posaqen për neve, nuk është si kurse gjitho gjithë tjetër, nga së është feja Allahut. Nga disëmëria për të praktiku dhe tyrat e fejes, dhe lodhja në këtë retimë, dhe gjitha, janë me të vërtet për një besimtar të posaqme, dalojnë nga gjitho sakrifis dhe nga gjitho pun tjetër, nga së është feja Allahut. Në që ufësë feja Allahut,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 të barë, të zi, për gjithë të peka merë, e s'komunësi në islam me konë, feja Arabëve ose feja Turë, ose feja Shqiptare, ka se feja Muhammedis ose më një ka qenë, dhe qëta s'komunësi me konë, për atë ku o konë kja? Po, kush është ajë që gudzënë mi a da Allahot, fejnë e ti në kohër, a dhe në periuda, qka është për kitë vakët, e qka është për atë vakët, e qka është për t Po, a kanë do njëre kur, ku ha kanë dikim në regula? Po. Kura Ramazan, a gjërujmë. Tash nuk ka Ramazan, krejt, buët a mu qënë, këmët a buë obligim Ramazanin, s'munën, se nuk ka Ramazan, se ka vaktin, do të në pas vakt. Hagji, e ka vaktin e vetë, e kështë mëral. Mëndaj, ku ha dhe vendi, kanë dikim të vetë, shërjatë, por, Branda Korniza vetëfis Allah. Ty jesh asaj me lejen e Allah të mëdhnuar dhe me lejen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por jo pa lejen e tyra. Nuk mundem. Ti kush të ka dhënë leje ty më don këtë leje? Ku e gjetë këtë? Kush ka thënë kështu? Prandaj dietor, do të thamë ka qenë shumë të kujdessum këtë temp. Ka qenë shumë të kujdessum. Djetor të harshëm veçanërisht. E gjen për shembull djetorin e madh të një or. Imam e Buhanifin Allahu sharof së so, ka qenë kujdenës shumë, në atë që ka thonë zote. Ma di nga njere, kër e ka pa imam Buhnifa Rahimullah, se si njerëzit më të vërtit, po i marin me shpejtësim si më të ti, dhe po i ndegjuin me vëmendjem si më të ti, që faru thanë një ditë në zonëzëve ti. Tha, po shkruan i nga unë, atë që njesër mund të ndryshojë, unë jam njere, apo, në të kuptim, mësoni që nga Allah u të mërë në nga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 ase me siguri keni interesim për pyrë të pytur si zakonisht, duhet që ta përmbyulli kësë e rrimë me këto fjua që i thashtë dhërë me tani, duke lutë Allah në manuar që në hemësën finit i si duhet, që gjitha ato që i bëjnë jamën të fejës, të jenë me dëvërtet ashtu si kur ka thonë feja. Se shumë sot ka keqë për rrusë të fejës, ma gjithë disa dhe në mënyën e brutale e të dhëndshme, nuk e bërve prime me dëvërtet makabre, po bëna më të thjeshtë që faturat e atyre veprimin pastaj po i paguim moshtimante. Pa fajshëm, ana e ban botës e Allahu na mëson fësi kurse duhet. Na boft Allahu Xhelal Xelan nga ata që me të vërtet qoflasëm në emrin e Allahut të jemi të sigurt, me fakte, me argumente, me dije, me falje, me mëshirë, me butësi e më shumë të tjera të mira që i ka feja e Allahut të manor. Do të çojmë këtu po e bëjmë një shkputit të shkurtër.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 ë do të shohim ditën kur dëgjoj disa dijetarë pikërisht i maved të bashkisë islame që kanë ligjëruar lidhje me librat e tij edhe do të shohim disa janë korrekta ose jo thosht disa që mendojë që ka funë hoxia sepse zak masë që këshiron internet diskutojë shince joase hoy idiotar ndërum nuk e ka përkrah mendimin e babës vet edhe ka vazhduar të mshlirë masë që ka vdik prindi vet edhe vëllojvet çfarë po të shkrim shkrim Salam. Soj, përket, soj pythja, silën dhe soj dilemat e shumë ta që kanë ujë përsharime shumë ma teper, se që mund të i përteko një përgjigje në kuadrët e emisionit tonë. Unë më ndoj se janë ngrit, fatkecisht dhe padrecisht shumë dilema përbalë këti djetare e që kanë ujë përsharime. Nga se biografin e ti nuk e ka shkrujt vetëm ajt që e ka dasht, pa e kanë shkrujt ata që nuk e kanë dasht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 Kanë libret e tij, marri libra zyra, çfarë është ka thënë ai këtu. Ne çojmë se me dërtin libret i kodish ka që janë devijonte rrezikshme këtë merat, atëherë padyshimse refuzohet. Piku të çofta. Ja po mendoj se ka një stërmadhem dhe është për të amrit i ti pastaj për ta nxjerrë një grup caktuar ë uh, si të rrezikshëm ë uh, që e quajnë vhabie këtë merat, mendoj që gjitha këto gjëra kanë një përsharrime. Populli nuk i ka njofto term, nuk i din kush janë këta. Mendoj se një frustrim i tepruar dhe mendoj se shqarimet e paargumentuara mund të futin panik të panevojshëm mes njerëzave. Kurdo qoftë, nëse qo veç duhet më u marr me Abdulahamin, nuk e dia duhet ta nuk duhet, këtë do të më kshiron. Po nëse veç duhet më marr me ta, atërs pa ku të mirë më시 mi si duhet. Le të marr dikur në studem, si, si duhet e theprdhon jo se duhet. Mi po ju më marr vetëm me një aspekt me shiku, më shikoj e të bojm aspektet e tjera kusht më radh. Libri i tij për shkakun 3 parime që ka lënë pas vetë libër me Kolushum, unë sfidaj këdo që përshëmbul kodiçka ku në dijetari ta merr librin tre parrime dhe gjendë çka që aty më vërtet është e rrezikshme, nuk është e mirë, bie ndesh me stomulin në këtë merhad. Ti parrime të, të librit që ai aty e sill dhe flet në at libër se për çfarë kemëu pyet në varr. Kaç? Këna mëupyt në varr, kush është Zoti yt, kush është fjaja jota, cili ka qenë i dërguar ky pejgamber që kena dërguar, çka timti për të? dhe pak në mënyrë më të detajzuar e ka spjeguar këtë. Po, thëmë për shambull, ose libe tira që fare kalinë. Po, që të qoftë? Dë qoftë duhet thëmë që mënyra e tretimi që nga njëre për bëhet, për balë dësa qire cektuar, mëndoj se e, për është rëzikshme, nuk është e mirë. Nga kur të qoftë që bëhet? Nga kur të qoftë që bëhet? Nuk duhet të shëntinojmë as këndë, por nuk duhet të shkretojm nga sjena që nganjëre kur dëgjoni për si dikush flet për kët dietar ti thua nuk e di pse nuk thonë a'udhu billahi minal abdulaha po minal shejtani apo nganjë kur ka bajisë shejtani thotë a nganjë kur si për sipër të bojnë të më thonë andaj që kjo rati po nuk ka nevojë kështu kjo është patjetër mendoj se kjo është çështë që nuk përkat me rregullat e studimit të Mirfield nuk përkat me kritik konstruktive nuk përkat me çësje shkencore përballë djesën djetarve. Dhe ka gabu, po, faktet në këtë vend, të thëtë kështo, kështo, kështo, kështo, kjo bëjëndesh me këtë argument. Regull, vazhdojme të utje, i te vazhdojnë, s'ka fillu i shlami as me asme, te as, nuk baran me te. Ka gabu, gaban, si kështë qështë të kështë tjetër. Përmenda i që me pasë i qasje të frustrimeve, të ngjitit tensionit për nëvejshme, për të shvizua nga situata se mës t Më nesër këtuën, to e internetit pandërrmë që nuk duhet vallallë një musliman që pak di çka ka kuptuar nga friqi ati të bëhet pjesë al e këtyr apo, të bëhet pjesë e këtyr. Allahu na uzoft. Ë kemi të lutem të kuadrojmë. Elam aleikum. Aleikum salam. Jam të vështirë jam për i pyetje. Po, orna ne padëgjojmë. Ekun boni be.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 Alloj gjeleshonë e shpërbletë që të mnugë dhe se më ka shka përqeja. Poj në sholla, poj në sholla. Ta shtë të spjegujmë në sholla, mësë kikë frikë. Alloj gjeleshonë e një mësë, si salmë të jënguave të këmërshitë përë. Nuk ti di ku jema. Pa, pa ja, ja, në sholla. Ta shtë spjegujmë në sholla. Zotë të rrë. Pëllemesh me të vërtit, une e qëmëj këtë ndjenjë të përgjëtsis të kë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 për betimin e thyrë duhet me, me, tash, me shpagu, me te i kalu di qështë. Qështë bëhet kjo? Mëndësia parë është, dhe kjo duhet fillimisht bëhet, mas parë, do mëndë që të ushqehen dhe të fukara. Të ushqehen dhe të fukara. Ase të veshmbathën, vërshën nga mundësit. Do të thëtë, nëse e kipë mundësit, mundë është që me dy e rënditje, ose dy e gjys, van nga mundsi domo 20-25 ra, 10 fukara me ushqim me buk. Për shkakum lë gjeni punëtor, dy punëtor që në skret, lart punëtor krahu, më të vërtet më nxjerrin ditën, apo më shkuqëty në një gjelltore më thon që 10 ditë ti filan ose 5 ditë u dy vit hani që të buk të paguam e keni pimë jafton. Nëse këtë bën, je liru për gjinonat. E ke kry, s'ka kurrgjë. Po si ke punë 20-25 rrë, po jenë të mlajka e përdikon. Si ke punë, ka dhe për këtë letësim. Allahu Gjellore ka thonë, nëse s'ka mundësi urshim, nësë në theshë ma herë, të nësë në të letojhënë, po elhamna që Allah ka bo letimin, në po, në mën të latë për thyrëna. Allahu Gjellore ka obliguar që shpagimi i thyrës e betimit të bëhet me urshim të dhe të fukarave. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi, atëre agjerohen të redit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 E jo, për beshë, shpor ndoja, në dojën e për restoranën, për kafiqët të në lojët e alkoholit e ujave, e të pijeve. E qa, e qa. E desha me, me dretë, a është harama, për ka muna me bërë. E qa ardhë, e qa ardhë. Ha, dhe fa në gjelët, natër e bërë. Fërgjë, natër e mirë, ka le ufëshë i mirë. Në qovë se firma ku punanë, shetë alkohol, por, shetë edhe pije tjera, uj, lanëgje, ekstumeradë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 Fjale e Allahu dhe fjale e Muhammedit sallallahu a.sallam, se një vepër mëtëri është endaluar. Një vepër mëtëri e tjil është e, është endaluar, për shkak se e, Allahu qëlluare e këndaluar e lkolin, se është i dëmë shumë, dhe silë dëme shumë për mëla. Pra ndaj besimtari nuk duhet në asë një mënyrë, i vetëm në rafshën individual, vëtë zi, por edhe asë kuj tjetër, nuk duhet që të shkak të në dëme Apatia pjesëmarrës në dëmtimin e dikujt që në këtras bëhet përmes alkoolit. Andaj e di që është vështirë, nuk është lehtë, por më më la në bashotin e Allahun e manduar dhe fillova me kërku një punë tjetër ose spa ku rri në të njëjtën punë për kërkuali nga pronari i firmës që ti ti s'i angazhohesh në sektorin e pijeve jo alkolike, të gazuara të pa gazuara, ujë këtu më radh, që aty ti s'i angazhohesh qoftë edhe me ndrrug më të vogël se ku je tash.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 A e mund ka vdikë buri që katër mujë që shto. Po? A e kom se botë që si kom, i rujt një temi edhe pytja i dytë është masjasimit qëfar do dha dhët me të mu, hoq? Po, më falve që e kuptuva... Mu se, në se të, nuk i di, a më i me të mu e një hamin apo në i tjetër? E qartë kja, e qartë kja, po pytja parë po, ka vdikë buri, apo të ashti po i këshurë thmi? Po? Po, po. po a është. E kompë sëvabë që i ru i fëmina mes të më zonë. Po, po, po, e kupto. Eh, e, palimderit, eh, palimderit. Po. Fëllemeshtë Allah o në loqë që ti mshërën të vdekurit tanë dhe zote Gjellewala ti shërën të smurit tanë dhe ti ndihmon të gjithë dhe atyre që janë në probleme dhe telashe. Kjo është provë që t'ka godi ty dhe godet shumë njerëz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 është problem i madh që nuk mund ta paguon askush pa sallat mandum. Prandaj un ju boj me vërtet një një kërkesë që ta keni njëtim për Zotin Xhela Xelalihu. Për hir të Allahut me shuët, më ju thotë fëmi, ku kujdes, jo për shkak se dikush thotë vallahi thoin hall ku se çfarë kisha lëhonish. Na udhëbilla, ka kaq që sira kanë të dëgjojmë. Ju fjalë thotë ju për kujdes për hir të Zotit. Allahu ti ka dhon, edhe për të Allahut në çështë të qyrir, e kujdesesh për ta. Dhe mënder dhe mënder ju ushian dhe kujdes për ta Melena do të manduar, domthonë në këtë drejtim ka argumente shumë që flasin se shpërblimi është më i vetë shumë i madh. Shumë i madh. Nuk mund të them se është kaç ose saq, besa nuk mund të bëjmë krahasime me asnjën këtu botë sa so mund të jetë shpërblimi i madh për punën e madhe që e bën këtu drejtim. Nëse se përkët pikë për të së dytë, domthonë, jeni kurkënon Kur'an, domthonë edhe pas këndimit të Kur'an do më bëni dua Bëndua që farët dhe nukon dhe një duat të pasashmë në këtë drejtima dhe. Kemi telefonat e në këtërën? Salamu alaikum. Alaikumussalam. Uh, Hosë, është në një pytje uh, me një video që e kompa në YouTube u konë anglesht, të nashka se kom kuptu mirë, dhe ke që një është parasime lindë, zotin a ka vetë apodonë në konë njere, apodonë në konë lache. Asht, me lache. Në da është në vetë me pyta është vërtet. Pa.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 apo ai na ka zgjedh me kon ç'është ai ka zgjedh ai ka zgjedh ata me konsi populli ata i ka zgjedh me konsi populli i ka dallë një njeri në popull pa i pyet kush ka për, apo do më kono as nuk na ka pyet apo do më konë vajz apo keje më kon moshkull s'na ka pyet as nuk na ka pyet apo do më koni bardha pak më i zeshkt a ç's'mo kiçaft kurrë s'na ka pyet ai krihan çka dën dhe si dën ande absolutisht nuk është e vërtetë se Allah na ka pyet çka do na më koni ja absolutisht gabim është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 Ta soj dite, kur nuk e ke farë në kohën e vetë. Kemi telefonat tjetër një në kodrojmë. Salamu alikum. Aleykumus salamu alaqtullah. A banë dy për i tje me të i bërë, hoqë? Por, në. One, jam në në gruë mislimane. Aha. I kam 67 vjeqare. E kom pasë një djallë të në skumë pasë një. E kom marë një djallë konatit përsa përsa i për lindurë. E tash, une jemi mbullume. E tash a ka marama në me doll para tina. Po se ajo është këtu në shpirës, e njeri në shpirëve atje, në delë, zate dake... ndohë më gjo fjajten pash a mi, ndohë. Tash, jemi bo marak për të ut nga nështë pohin në gjena. Po... Ajtash a dërtmi, ja, e tash u rritë në dërtëmi, ja, une e kumartu e... Kus e kushe kushe ka... ...më falë, kus e ka është qimë me qëmsht fillim kërë kon i vogëlë? Kërë kush, une e këmesh me, qim Po, po, po, po, e qarë. Ta që më fërë marat, a kom haram, sa i pomë zemë, pa t'johën e pomënë o në mërujtë. Po, pomë zemë, do dhe djetër, a i po henë, po dërë të njëri që henë e dërë shvidetë. Sa i po t'a lindur. Po, po t'kuptaj, po t'kuptaj. Ti këtë dinë familjen e vete, shkojnë, e krejtë, a mo, unë e kom shpi. Po, po t'kuptaj. A jo në shvitame, nate, dërë, dërë, i për Po, po. O, është në martë, u mi ka 10 mi. Ta që ka bua dhe djani gati, moruj të tashë dhe të djani tina. Po, e kupto. E kupto? Nëse mund është me marë, s'fjegu që ta... Po, inshallah, po, inshallah. Hai. Disa pun, me dë vërtet, kanë mundësi me o regullu në fillim që pas taj mos me pas probleme. Por ta është ka shku shumë kuhe gjatë në këtë rritim, është probleme me bo përmirësimet e, e duhra në këtë rritim. Nga se kur ta Normalisht as ka problem dhe ëh uh, fatërsht mundësia për ta rregulluar këtë status, që nëse mëso pas problem me hije më don me të papashëm, është që më jidhon çumsh me gji. Nëse të bëhet djalë pe gjine, atëra këtë rregullojnë. Dhe në gjithashtu nëse në për shembull vajza jote ka qenë atku për shembull me fëmijë dhe ti e ke adoptuar të vogël voz e ka dhon bëhet gjithashtu edhe këtu në afërsia. Mirpo si ke dhon, që ka dhon çomsht asgjës ka pas mufsi këtë ndodhe kështu mërat, tash ai mbetë çaj ç'është djali i kunatit tan. Është pak vërtir më ruit para ti, por mundo sot ke mundsi. Mundo sot ke mundsi nga se ai për ty, domthon, është djali i kunatit. Djali i huaj për ty, sepse e vërtetës se ti e ke kriju ke pas por gjenetikisht gjenetikisht ai nukot për bashkët me ty asgjë në këtë kot afërt për shkak se do të thonë dallonin gjak, dallonin në, në gjene, dallojnë shumë gjëra nga se ti vjen në një familje komplejtë drejt në një familje komplejtë tjetër. A je ti ulidhje me ta sht atë ajë ti? Nëse ti s'e kuptova ku natë të ke marrë vonë. Domthon. Prandaj dua të them që mundo humor u sa të mundash. Në momentin kur aj të zën pashami apo do ti pasëm bulohesh një vietë nuk është e kërkuar për të murmuritur sikurse më konëre apo e mónesh amin çof kur vjen të përdorësh veç pak që të pak mi krytone rruhesh ka pak sot ki mund si rruhesh por duhet të murmurit mos e marr tragjike kur të sh pashami asa normal është si me pasta si raport me pazh katil mir po mundom murmurit sa të mundesh mundom murmurit nga se edhi e në mur të shtyme tash 60 veçorë nuk ka sikurse më konëre normali është kujdesi nuk është si kështë në nivel, por me gjithat, me gjithat po them, nuk është bashkë pa u kujdes farë. Mundo më kujdes sa të ke mundësi, Allah për tira të të farin, insha Allah. Kemi telefonat i në kodrujmë. Selam aleykum. Aleykum, selam aratulloh. Dhe shtamë të po të qytje hëqë nëse e ka mundësi. Por, na. Uh, për dorë, une ka tashë një 6 tash, dite jam e mbërjunë dhe taktikoj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 dhe pos po, argument mjë avdhaz. Po, po. Tjetër? Edhe, edhe dyta është me një video është Jakub Hasipi Pulqa Allah i Mshiruf. Po. E, është që është tëtë nëse namazë në dhe t'karnin këmë herë dhe më tonë onës sënë Jakub Marit një folën e ku qëtë herë. Nuk planur namazitit dhe diri sa t'i lojsh atur ka zashat ka nukës. Po e qartë. E qartë. E, dëgjete hallesh po vlet selam aleikum selam alahu eh kodi sa rregulla qe njerzit po shkak te mos dijes dhe mungese informate mund ti mohojn eh uh, es e gjithditur dhe te ne ka qen tradiciones ka qen kjo pune 1 or se spert po thine tradita ka qen 1 or se burrat dhe grat nuk kanaj bash madje nuk kan pershëndet per dure ka qen 1 or deri deri ne ko ne komunizme kur shumë seni janë shkri edhe kjo punë shkrijam. E po gjyqsët tona tregojnë se uh, ato kanë uh, kanë kan pasur teprim kanë këdhetem që jo që s'kan dalën durrën burrave tuaj, pasu kanë dalë përpara. Pse fetarësh që i thë ditë që ndin mos 4 telegram. Ne dua të them që nuk duhet na duket diçka shumë absurde kur dultash me këtë punë kusht më radhova. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thën argument për këtë punë shumë, hadithi tina. Ti e nhớ Aisha radhiyallahu anha that Nuk ka prek kur dora e dorë Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem dorë gruaja tuaj. Në ai kur kërkues ka qenë dorën peqave të huaja. Bele kanë or grahë që të besatohen taj, më dhanë besë se kanë menduar se kanë pas obligim si pejgamber, më dhanë besën. E kanë pyet Ashan si i japin besën gratë pejgamberson. Thot vendosin një liç mbi dorën e tij pastaj ato i japshin besën atë. Nuk lënda që të prekte dorat e tij mbi dorën e dorëra e tyre mbi dorën e tij ata. Mande ka thon Muhamedi al sallallahu alaihi ve sellem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 nga se dhe me argumente fetare, edhe me traditë shqiptare, këtë që është e ka qenë gjithë mund e reguluar si duhet. E nanën tjetër, se përket fjallës që ka në hoqë e ndërruar, Allah më shirovët, një hoqë i madhë edhe me ndikim dhe me renomeje dhe maturitet të madhë që me dërtejtë shqiptaria ka paharin po shumë, hoqë më la Jakob Hasibe, nuk për e di në qëfar kuptime e ka në këtë fjallë. Për namazin kaza që të ka ikë është dy loje, Ka namazë që t'ka ikë kur që e falë heqë, aske ditë vlerë namazë që e falë, a i ka shkuaj namazë, asë su në kompenzante. Njëri përsham në liko 70 vjetë, edhe mu falë, 70 vjetë su falë, a i mi këshu namazë që i ka nikë ati, a i su në falët kur forë në kësoj kua, tu kompenzu gjithë që ka ka kalu optatë. Nuk nuk po di çfarë kuptimi ka vonë, nuk, nuk po di ka vonë çto vogja, nuk unë s'po di me vogjë po fjalë ngojës. Është shumë më maz se ona qen ti a ja komentoj fjalët e tua. Është shumë më ditur se ona kështu me radhë. Por dua të flas për ato që ka vonë po e kuptoj mbas pyetjes. Andaj njeriu që ka kaluar koqë caktuar në panamaz, në të kaluarën sufal heq kursu fal. Ai pendohet tek Allah. Dhe mënyra më e mirë për të kompenzuar të kaluarën është me fal nafile. Me fal nafile sa të mundet. Në gjasë Muhamedi sas me ka përmend se mungesa na e namazeve forze ditën e gjykimit plotësohet me nafile. Namazum vë në tor, i fol sunet të namazove si lën, do ki lën sunet të namazeve. Po edhe krahasoj shton fo nafile ditë për ditë 2 4 sot ka mundsi me kët kompenzot e kaluara. Ndërsa nëse të ka ik namazi, sikurse ishte pyetja më herët për shembull, i ka ik namazi, ka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 dje ke haru që se ke falë namazin, ke mënu që i ke falë, pa se ke falë, ke haru që, që nuk e ke falë. E kompenzion dhe e falë. Ndë e për qëfar lejtë kazo e bëhet fjal, është dhe përgjigja, pa staj për te. Në që se të është bëhet që e për kazo, të kaluara, kur se falë heq, ke që në kuhën e mos faljes namazit, atër fare se falë heq, atër e kuhë e gator, ka shumë namazatje. Në, në që se n Ater pak pinjer se penduan do çfar çfar hajri kamu po mu faltash ona apo ne duhet mase pori 30 vjet namazis kon fal me ila nga se keç kat falna s'u pranohat un nuk mendoj se si kështu hoğa ka thon afta e ka pas poslem namazet që i kemi gjat ditës që i luajm apo e lën drekën për shemb hareshall erdhin dia be falikindin dashë dreka shkoi jo fal drekën jere pastaj ikin din që mi nxit nje mi fal pes vaktën nëse si u ik namoze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 Kur diens ko veçerresa, të shtia kush të rri, po vetë po daniu, është në rre. Mu meno të dënëcial, nëse gjithë kujt nuk mundot me anë zon si, po dy taktesione, ne vemë trape vllau nën krahasën e tij. E kur u skuatë bukurë, vië raza, me zihrën e vet, në shkuë ka shku kishe tani hoç, kishe më shumë shumë më, më, më, më bukur kush këç. E ai e sai që nas niku e kum hukaj mali. Ta shë nuk pëtë dina që a mi bo, a këtë bome, nuk pëtë dina të faqgjire një a bo, a stoj, a e sa oh. e dhe në shpe, e rëtullon krejtë shpin. E të burit, që të burit? E të burit, me bome, thoma, se keqë për ta, a e me njëherë tranot, a e me atelojnë për ta për krejtë, a mo oh. kënina i kanave, qëpistu, nuk dëmi po, se këshu dojt ti e zëtë këta krejtë i dëmë, vjehrin e vetë, kunet,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 Edhe kur dikur vjetin këtë deregje që me urejt nonën, Allah, kjo kjo është të mërë, vallaj, e të, e një, një fjalmja këthy është qfar gjunaj, he lemo me, me bokësi probleme, babëse, vlaunë, e, vlaun, e motërën, përse ka këtë të diqka. Unë nuk shka propozu që me pravu, jo me Heimalia, si kurse kemi thënë vazhdimisht, jo me to, por me një vëprim që që qëtë Rokja, lezim Kur'ani, veçanrështë dhe mundanë kur vjetë më thon me të mirë motënëruar kjo nuk është e zakonshme nga na nuk jemi diçka që na bëj kaq të keq si po na uran kën unë besoj që më thon asaj që dhe ti e tu hiq me kësaj pune. Qëse ti e din vetën tuaj që nuk duhet më na bëj këtë punë. Ha debo po po bëna ne zgjidhje. Për shembull, po, po, po, po provojna me shkutan e huajm na kë nuk kuran. Kurani si bën zarra kërkuj kurja, më çfish këngan as më nuk ka më thon hap.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 i thirën për këto punë, për, për problemet e këso në tyre, me ndaj se me këto dyja, inshallah, mund të vendos një hapa në drejtimin e duur dhejtë zgjidhese problemet Allahu Gjellawla ju ndih muftë. Dhe normalisht, mos haroni që të bëni dua, lutja Allah, edhe lutja duaja është shumë efikasë në këtë drejtim, që Zotë Gjellawla mi a përmërsu aso e gjendin dhe me ju buju e zhidin këtë drejtim. Inkuadrujmë të të të notë n – Selamu alaikum. – Aleykumus salamatullah. – Zotë i është për breft, në emisionin. – Amin, gjithë dhe juve. – Desta në pjyqe hoqë. – Por në? – Onë jam një motër mëslimane. – Pa? – Jam e mbolume, fali kote namazit. – Pa? – Pjyqe është kështë tërne. – Oj, kam dhe bëjt dhe të jume. – Pa? – A kam drejt me najtën pashamip e i dhandur dhe. – Pa, qartë, po qartë. – Zotë i është për breft. – Amin e dhe ju në kum salavatna. ë në këtë situatë, për dysa vozë kit fejume, do të thotë ato kanë eh kuror legjitime me ata burrat e tyne, ngasë për dysa lejohet ata më vetëm me vozat e tuja me dalmë shëtit, me bisedu, atërt që si vjera tiune lejohet me dal bashami. Në kreshpun. Në kreshpun ngasë vjera, këtë rast nuk obligohet me që në mbuluar para dhëndurve të saj. Dhe gjitha të tjerat jenë të lejuara, do të të lejuat më uthume ta, lejuat më vetëmu, përmënëj nuk është kusht me kondikur në shpek kura ta vinë, bënë me dole pasha mi, bënë me auja pëdorën, e kështë më radhë, nga se uh, akti që e kam bërë me vazë e juaja, lejam pas ta i përbaliujet gjitha këto që i përmenda, nuk ka problem. Shikur në ruar, Zotë Gjellarjo është për bleft, për vëmendjen, për për cilën dhe inkuadrimit që e Emision duke u pasuruar me thirrjet juaja, pa të parapërvetë me të vërtetë shumë pyetje që kanë ardhur në adresën e emisionit ton, por sonë nuk patëm mundësi çë të përgjigjëm në asnjë nga këto pa shkak të telefonatve të shumta, nëse Allahu na në mallonur çë me të vërtetë të na mundson çë ta kuptojmë fein drejt, ta praktikojmë drejt dhe ta prezantojmë drejt si duhet. Allahu xhalla ora na msoft atë që nuk e dim dhe na lejoft praktikën e asaj çë e dim. Ne mundsoj të gjithmontimi mund në shërbim të së mirës dhe gjithmontimi në shërbim të njëri-tjetrit, çdo kush nga këndi që ka mundsi dhe din. Ne dhash Allah të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Ne ruajti Allah nga çdo e keqje dhe, dhe keqburës, nga çdo zili dhe ziliçarr, dhe zoti jellehu an la bashkoft në të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Allah i dhash të mira në këtë vënit tonë, në këtë popullit tonë.